Elhamdulillahi rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala ashrafil enbiyyai wal mursalin Nabina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain wa man ihtada bihadihi wastana bi, bi sunatihi ilayumidin nderuar shikues asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jamë përsëritëm misionin ton sherkullit të besimit allah subhanahu wa taala na ka nderuar duke na mundsuar që ta kuptojmë dhe ta pranojmë dhe më lejnë atë të zbatojmë islamin islami fea zgjedhur që allah subhanahu wa taala e pranon si një adhyrim ndaj nënshtrimit ndaj tij në vete përmban shumë vlera. Allahu subhanahu wa taala praneve kërkon që të mundohemi ta stilicim vetveten me sa më tepër vlera që të kemi mundsi. Ashtu do të jemi më pran Allahut subhanahu wa taala. Ashtu do të jemi njerëz më të mirë, ashtu do të ndartohet një shoqëri në të cilën do të jetohet mirë, do të forcohen lidhjet njerëzore, do të ndërtohet një baza e shëndoshë. Edhe sot jemi me një vlerë për vlera e Islamit. Por para sa të fillojmë të flasim për atë vlerë apo për atë cilësi që që e dallon, që i dallon besimtarët, do të mundohemi të tregojmë diçka që është shumë e rëndësishme. Është fakti se kjo vlerë, ëh, ka mundësi ta ketë edhe atë që njehet si një konotacion negativ, apo të kuptohet si diçka e kundërt. Prandaj, nëse shikoj librat e dietarëve islam, do të shohim se lakmin Ata e kanë kategorizuar në dy kategori. Dikush për tjyre, e ka përmendur në mesin e cilsive që nuk jënë të mire, në mesin e veseve. Dere sa disa tjerë, e kanë përmendur në mesin e cilsive të mire atëherë kur ku fizohet me atër që është lakmojmë, atër që është të kallahu subhanahu wa ta'ale. Përndaj, ne fillimish do të përmendim se si disa djetarë e kanë kritikuar E ka, apo e kanë përmedu si ves këtë lakmi edhe pas taj në shara të flasim për lakmin apo se si një njeri e shpreson edhe e dëshiron ata që është e këllahu subhanahu etale dhe si ajo mund të jetë nëzites për vej prate mira motivuas për afrin më pran allahu subhanahu etale kur kanë fullur për lakmin shpesher djetartë kanë thonë se lakmia është njeri ju të poshtron vetë vetën duke dëshiruar diqka, prej bukurive të kësaj dunjoje dhe duke mos e ndjekur rrugën që Allahu e ka lejuar. Do më thonë, njeriu, shpesher në këtë dunjojët dëshiron diqka. Dhe nëse atë të dëshir, aj mundohet të realizon me antë rrugëve që Allahu nuk i ka lejuar, me antë rrugëve që Allahu i ka ndaluar, atër e kjo është një lakmi e cila në fund përfundon me për uli dhe në nëshmim të njeriut. Sepse, ajo pas vete të rheqë shumë gjërë atjere. Përnda e jërasishtë, pej nga me sëllohu aleyhi vësallem, në e ka këshiluar dhe në e ka e, të reguar në realitet se qëvar është nefsi apo shpirti njeriut. Thotë, pej nga me sëllohu aleyhi vësallem, njeriut nëse kërkon për Allahu që të jepet një lugin e mbushur me pasuri, dhe pasaj Allahu i përgjigjet edhe a ja jep atë lugin të mbushur me pasuri, ajdo të kërkon të të dytën. Pasaj nësi jepet, lëgjina e dyjt, a do të kërkonte të të rejten. Përndaj, thot pengamiri sallallahu alesem, o la jem le u gjau feb ne adem, i la turab, e vetë mja gjë, e cia ka mundësi të ngop njëriun, është, dhe më thonë, dheu me cina të mbulohet. Dhe më thonë, atëherë ku njëriu t'i ofrohet diqka që nuk ka vlerë, si ku se është kjo dheu, i cili jam bush barkun, por nuk e ngop, atëherë dhe të se njeriu ta kërkon apo të anon të ketë dëshirë për diçka, për për çera gjëra ato që sai dunjoje, duke mos e ndjekur rrugën që e ka vendosur Allahu subhanehu ve teala. Prandaj ka thon pejgamberi, do thon pejgamberi Allahu se njeriu është i till, lakmon, kërkon edhe atëherë kur ti plotësohet dëshira, ai nuk ndalet aty dhe vazhdon. Prandaj një prej dietarëve thot se nëse dëshiron ti kupton se cilat janë shtyllat e mos besimit Apo në qëka më bështetet mëzbesimi të qëri është aq i përhapur në mesin njerës e sot, do të kuptor se ato jënë ka tërgjira. E para është lakmija e që nuk kufizohet me atë që Allahu Gjershanuhu në e ka lejuar. Apo që nuk kufizohet me atë që Allahu në e ka treguar si rrugë, se si të arim të kdo një mirësi. Pas ta e thotë, e dyta është friga, ku njeriu e të pronë edhe frigohet nga diqka, nga e cila nuk duhet të frikohet ashtu si frikohet prej Allahut subhanahu wa ta taala. Prandaj Allahu nuk thotë vallahi të xafuhom, wa khafunni mos keni frik prej tyre, por keni frik prej mua. Prandaj kjo është shtylla dyt e dytë mos e mosbesimit. E trettha është hidhrimi, ku njeriu nuk arrin që hidhrimin e tij ta kanalizon dhe ta vendos në rrugën e drejtë. Do tha që hidhrimi i jetë për hir Allahu të Allahut subhanahu wa ta taala, që hidhrimi i jetë në ato çështje që janë të ndaluara. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Asnjëherë nuk është hidhur për vetveten e tij. Hidhrimi ti i tij vazhdimisht ka qenë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Edhe katërta, domethënë është kur njeriu o eko gënjeshtrë. Gënjeshtra gjithashtu një prej katër shtyllave të mosbesimit ku njeriu mundohet ta shfaqë një realitet tjetër, një realitet tjetër i cili është në kundërshtim me atë që është e vërteta, në e cila është në kundërshtim me atë që është e mbështetur në argumente dhe në fakte. Ne sot dhe të flasim për lakmin si një virtuit e besimtarit, si një vlerë të cilë besimtarit duhet të akenë në jetën e tyre. Dhe me thonë të lakmojnë pas asaj që është e këllahu subhanehu e ta tala. Pra dhe allahu subhanehu e ta tala prej neve kërkon të shpresojmë atë që është e këaj. Allahu në kuna thotë, o mënkja në juridu thëvabët dunja, fa inda Allahi thëvabët dunja, wal akhira. Aj i cili e dëshiron shpërblimin e Allahut që rëshamë në dunja. Leta di se shpërblimin e Allahut të ka Allahush edhe i kësaj dunja e edhe i botës tjetër o kja në Allahut se mian besira. Përndaj, Allahush aj i cili dëgjon shdo gjë edhe shesh shdo gjë. Përndaj, nëse dikush në piqka është lakmija e lafdruar edhe lakmija e preferuar, ajo është lakmija që e ka besimtari, i bindur në Allahun subhanahu e talë. Ajo është lakmija e vepër mirit, i cilë e angazhot maksimalisht për të bërve e pra të mirë me cilë të shiknachur Allahu, pra ndaj ka të drejt dhe të lakmon dhe të shpreson mirësit e Allahun subhanahu e talë. Kjo është shpresa dhe lakmija e njeriut i cilë e ka pastruar besimin e ti, dhe ka larguar njëdo njëllë dhe cilë e ka mundësi të Gjithashtu është lakmia e njeriu i cili ndërmerr rrugët e ligjësuara, mënyrën që Allahu na i ka lejuar për marrë deri tek gjërat e kësaj dhunja. Prandaj Allahu në Kur'an, siç e tha më herët, thot kush e dëshiron shpërblimin e kësaj dhunja, le ta dië se tek Allahu është shpërblimi i kësaj dhunja dhe shpërblimi i ahiretit, dhe Allahu dëgjon çdo gjë dhe sheh çdo gjë. Gjithashtu ajo që është shumë rëndësishme të përmendet se Allahu subhanehu ve teala prenë ve kërkon që si pjesë të identitetit tonë të shfaqim nevojen tonë për mirësit e Allahu subhanahu a ta'ala. Allahu prej neve kërkon që ne maksimalisht të tregojmë se ne jemi nevojtarë për ato të mirë që i ka Allahu subhanahu a ta'ala. Allahu është i pasur, ne jemi të varë, për Allahu në kur anë thot, u du u rabbekum të darruan vë kufje, inna hu la ju hibu l'mu të din. Lutën i Allahu subhanahu a ta'ala me për ullje dhe Dhe më thonë, me zëtë ullur, Allahu nuk i do ata që te i kalen, që te i kalen kufi që i ka vendosur, Allahu s'fana ta'alë. Wa la tufsi dufi l'ardhi ba'da islahi ha, wa du'uhu khaufen wa tama. Dhe mos bëni që regullime në tokë, pasi që tokë ka është regulluar, pasi që Allahu i ka vendosur ligjet, edhe lutëni Allahun s'fana hua ta'ala, me frikë edhe me lakmi për të mija që i ka. I në rahmetallahi, qaribu minë al-muhsinin,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 qi nëpërmjet rrugëve të lejuara të përfitojnë mirësitë Allahu e, e Allahut subhanahu wa taala dhe lakmia e tyre të mbështetet tek Allahu subhanahu wa taala, lakmia e tyre, sikurse është lakmia e urrethor, sikurse është lakmia e jo besimtarëve, sikurse është lakmia e njerëzve të mashtruar pas kësaj dhunjaje, sikurse është lakmia e njerëzve që e kanë kuptuar Islamin vetëm si një deklarim, do të sasim e pronancim, por nuk e kanë kuptuar Islamin si mënyrë jetës, gjithashtu nuk lejohet apo është rryer tek Allahu subhanahu wa taala lakmia e tyre çërë mundin e tyre e angazhojnë këtë jetë. Prandaj Allahu subhanahu wa taala naka lejuar që ne të lakmojmë mirësitë e Allahu subhanahu wa taala. Allahu praneve kërkon që ne të i kemi paraqisur problemet e tij. Prandaj dha ajetin që e recituam, Allahu thot luteni Allahun me frikë edhe duke i lakmuar të mirat, duke shfaqur nevojën e madhe për atër që është të këllohu sëfhanehu e ta tala edhe në funda përgëzon se mëshirë Allahut është afer atyre që janë vepër mirë. Përnda në Kuran kemi shumë tekste ku Allahu sëfhanehu e ta tala të regon se si pejgamberet Allahu gjereshanhu i kanë dzitur besimtartë, apo i kanë motivuar besimtartë, i kanë bërë që ata të vepërn vepër atë mira duke u atë reguar mirësi që o të i përfitojnë në këtë botë dhe në botën tjetër, Si shemblë të partë të amarim, ajetin ku Allahu Gjershanu fletë për fjarë të pegambejët sallallahu aleyhi sallam, do më tha në të rekon fjarë të pegambejët të në Muhammed sallallahu aleyhi sallam, e qëri e thotë, o anës tegëfiru rabbekum. Edhe kërkon i farje të këllahu Gjershanu hu, thumë të ubu i lej, pas të i këthehu në i të këaj, ju më të të këmë ta'an hasena ila e gjelin musemma. Do thonë kërkon i farje të këllahu Allah lut ju munson një jetë të mirë derën e çastit që është caktuar për juve. O ju. U yati kulli dhi fadlin fadluh. Vazhdo, njeriu që bën të mirë do të jep nga beqardit e Ti Allahu subhanehu ve teala. Wa in tawallu fa in yakhafu alaikum azabe yawmin kbir. Do të nesër ju e ktheni shpinën apo largoheni nga rruga e Allahu subhanehu ve teala, sepse unë kam frikë për ju nga dënimi i ditës së madhe. Prandaj, pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem i motivon duke i thonë, se nëse ju pëndohani dhe këtheheni të kë Allahu gjeleshanu, Allahu dhe t'ju mundëson juve një jetë të mirë. Dheri në momentin që Allahu a ka caktua, se gjdo kush për neve e ka, qastin e caktuar se sa dhe të jetan në këtë botë. Për dhe e thotë, Allahu gjdove për miri, dhe t'je prej mirësisë e ti, Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe dhe thotë, dhe mosja këthe një shpinin Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe t'a keni parasysh se nëse veproni kës e madhe dita e dënimit të madh. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala në Kur'an duke treguar se si Hudi alayhiselamu ka thirr popullin e tij, na e tregon se si ai i ka ftuar dhe si i ka motivuar duke i përmendur problemet e Allahut subhanahu wa taala. Allahu në Kur'an thot se Hudi risan ka thon: "O jajqumi, istaghfiru rabbakum thumma tubu ileih." Shikoni, fillimi është gati i së njëjtës. Thot o popullim Kërkon i falje të kallahu subhanahu a ta'ale. Kjo është fidimi. Pas taj kthehunit të kallahu gjeleshanuhu me pendim, jurësili sema e alejkum midrara, bi juve dhe të dërgonë, allahu subhanahu ta a ta'ale. Ashtë i të bëshëm shiu i cili është shkaku i jetës, dhe mështë shkaku i bereqetit, allahu dhe të dërgonë nëse ju kthejni të kallahu gjeleshanuhu. Wa jëzidhë kumë kuvëten ila kuvëtikum, dhe dhe të ashtonë fuqin juve, bi fu Thon, atë fuqit që e keni, Allahu dhe të shtonë, wa la të të wallohë mugjërimin dhe mos u largoni duke qenë kriminal. Mos u largoni. Dhe më thonë, Allahu gjërëshanuhu në paralajmëron, apo i paralajmëron, jo besimtarët, që ata mos të largohën nga uzimi Allahut, sepse në këtë manirë dhe të bëhen për atyre, që e në muhës kriminal, ke gjëbërës, me të cjetë Allahu nuk është i knachur, me të cjetë Allahu është i dhruar. Ayete që flasim për këtë çështje se si pejgamberët i kanë motivuar besimtarët edhe i kanë nxitur që ata lakmoj të lakmojnë mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Ayeti në surën Nuh kur Allahu e, e tregon fjalën Nuhit alayhis salam, "Wa qultu astaghfir rabbakum innehu kan ghaffara." Do u thash aty e thot Nuh alayhis salam, "Kërkoni falje prej Allahut Zotit tuaj sepse ai më të vërtetosh ai i fal mëkatet." Yursil is-samaa alaykum midra Bi juve dhe të dërgonë një shitë e bolshëm, o ju mdidëkum bi emualim wa banine, o ja gjallekum gjennatim, o ja gjallekum enhera, dhe t'ju furnizon, dhe t'ju ndihmon, dhe t'ju përkraha Allahu Gjereshanhu, me pasuri, me fëmi, dhe t'ju jep kopshte dhe t'ju jep lumenjë, këtë në këtë mirësitë Allahu, subhanehu, etale. Pra nda jetë e besimtarit nuk është jetë e izolimit, jetë e privimit të vedvetës prej mirësive, Për kundra zivlerat islame, jënë ata që e nëzisi njëri unë që e të lakmonë në mirësit e Allahu subhanahu wa ta'ale. Por kjo lakmi, kjo anim, kjo dëshirë për të i përfituar mirësit e Allahu në këtër bodë dhe në botën tjetër, e ka një parakusht. Në këtë të ajete që i cituam, është kërkimi i faljes të këllahu gjërshanhu dhe këthim të këllahu, se fjala taube përveç shpendimit e ka kuptimin e këthimit në rrugën Allahu subhanahu wa dënës trim të plot duke i zbatuar urdhat e Allahut xhellahue ve jallaluhu. Prandaj edhe pejgamberët, edhe pejgamberët e kanë shprehur në fjalët e tyre se dha ata elakmojn mirësinë Allahut subhanahu wa taala. Edhe ata, e Allahu, ta edhe ata e nata që e kanë shprehur dëshirën e tyre apo shpresën e tyre që të fitojnë nga mirësitë e Allahut subhanahu wa taala. Për tyra është Ibrahimi alayhi salam, i cili kur refuzon i thotë fa innehum aduhun li, illa rabbel alemin. Këto idhuj që ju, po jadhuroni, i, i konsideroj unë për armit që të mi, përveç zotit të botra. Alledhi khalakani, fa hua jehdin. Allahu i cili më ka kryuar, që më ka kryuar dhe aj më ka uzuar. Walledhi hua ju taimuni, jua jeskin. Allahu shaj i cili më ushqen dhe më jebë për të pirë. Hu e dha marittu, fa hua jeshfin. Dhe kur të sëmurëm, është aje cilin më shëronë. Kretim të mirësitë, Allahu gjëshanu. Që Allahu ja kalon Ibrahimit a.s. Pasetot, Walladi ju mitun i thun me ju hinë. Allahu është aje cili më merë i shpirtin. Edhe aje cili më rinjallë. Walladi atma'u. Dhe për të cilin lakmoj. Dhe shpresoj. E jëgë firali i khati e ti joh me din. Dhe për të cilin shpresoj. Dhe dëshiroj që të më falë më katin e ditën e gjukimit. Rabbi habli hukman oh Allah me yeb sundim walhiqni bis salihin dhe ma bashkom me, bashko me te mirat shikoni eshpre qart se cila eshpre sa eti, cilë e ti cila es deshira e keti peigameri pasi si i permend mirësit e Allahut i cili e ka krijuar i cili e ka uzuar i cili e ka furnizuar me ushqim i cili e sheron kurtesa murat i cili do t'ia ja mer shpirtin dhe i cili do t'ia ja rinjall thot Për këtë zotë unë e shpresoj dhe kam lakmi që të me falë gabimin tim në ditën e gjukimit. Pas ta e thotë, o zotë më jepë sundim dhe pushtet dhe më bashko me të miret. Dhe o thënë, e lakmon atë që është e ka Allahu Subhanehuetala, por e ka zjedur rrugën e drejt. Nuk është si kur lakmija e njerëzve që e nlarëk adhurimit e Allahu Subhanehuetala, dhe jo besimtarve dhe njerëzve të mashtruar me dunjanë të cilët, Mendojnë se kanë të drejtë, të shpresojnë në mirësit e Allahu Gjereshanu, pa e në nështruarë, Allahu Subhanahu wa ta'la. Kjo është një vest, nërsa lakmija, daja saj që është eka Allahu Subhanahu wa ta'la, duke qenë robin në nështruar dhe i përullur daja Allahu Subhanahu wa ta'la, është një virtut, një vlerë e cila është bukuron jetën e besimtarë. Kush ka qenë Ibrahim, jale, salam, Allahu Gjereshanu wa ta'la ju ka përgjit gjutjes e ti në këtë bot, edhe i ka dhonë mjësin në këtë bot, dhe në botën tjetër. Allahu subhanahu wa ta'ala për këtë, pejgamber e ndryshoj ligjin e ti në gjithsi, dhe zjarit i tha, kuni, bërden, waselama, ala Ibrahim, bëhu, i ftoht, i freskët, dhe shpëtim për Ibrahimin. Edhe ky, pejgamber, Allahu subhanahu wa ta'ala, ta edhe shumë të mira, edhe e lafdruj Allahu në kurandu këtë thonë, inë Ibrahima këna ummeten, kanitan lillahi, hanifa, walemjeku minë lë mushrikin, me të vërtet Ibrahimi a.s. ishte një ummet, një popull, i përqendruar në adhurim dhe Allahu subhanahu wa ta'ala, duke u lërguar nga gjdo të devijim në qështin e besimit, dhe nuk ka qemprej politistëve. Shakiren li enë umih, iqtë të bahu, wa hedahu ila sirati mustekim, këj pejgamber, ishte falenderuës për mirësit e Allahu subhanahu a talë. Dhe thënë, e falenderonë të Allahun për atët mira që i kishtë. Allahu e zgjodhi dhe e uzoj në rrugën e drejtë, pas të e thotë, wa atejnahu fit dunja hasana dhe ne i dham aty, në këtë bot mirësi, wa innahu fil akhirat i laminas salihin, dhe sa në botën tjetër dhe tjetë në mesin aty e që janë të mirë. Allahu subhanahu a talë, ja dhe këtë të mira pejgamberit e Allahu t'Ibrahimit a.s.am, Më gjithashtu ai vazdoi të kërkojë diçka që është shumë më e madhe, do të thon diçka që është tek Allahu subhanehu ve teala, diçka që është në ato mirësitë e Allahut që nuk kanë fund, edhe kërkoi që Allahu t'i afal ja mëkatet në botën, në botën tjetër. Prandaj Allahu duke i treguar për historinë e Ibrahimit alayhi selam thotë: "Wa habna lahu Ishaqa wa Yaquub", dhe ia dhamti djalën e tij Ishaqun, edhe nipin e tij Jakubi alayhi selam, "wa j'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwata" wal kitab dhe në pasarësit e ti e vendosëm librin e Allahut edhe pejgamber lukun, va tejnahu ajrehu fi dunja dhe i dham shpërblimin e ti në dunja, va innehu fi lë akhiret i lëminës salihin dhe se në botën tjetër ajdo të jetë në mesin njerës vetëmir. Përndaj kjoj pejgamber e ka të reguar lakmin e ti për ato që i ka të Allahu Gjereshanu, që i posedon Allahu, Allahu posedon gjithë qka, Edhe e ka shprehur, edhe Allahu ja ka dhënë mëmirësit e tij në këtë botë dhe në botën tjetër, e ka zgjedh, i ka dhënë në familjen e tij, në pasardhësit e tij, pejgamber, edhe nëpërmjet Isakut, edhe nëpërmjet Ismailit alayhis salam, që është pejgamberian, eli dha shumë të mirë në këtë botë dhe në botën tjetër. Tëna ta të bëjmë një shkëputje të shkurtër, që inshallah me lehen Allahut të kthehemi në pjesën e dytë të emisionit për të vazhduar bisedën tonë, prandaj ju ftoj të përsëriten të na ndihni edhe në pjesën e dytë të emisionit. Fjalë përsinë në mision tonë. Ishim duke folur për një virtyt, një vlerë e cila i dallon besimtarët. Ajo është çata shpresojnë dhe e dëshirojnë dhe shprehin lakmi ndaj asaj që e poseton Allahu subhanahu wa taala. Apo ndaj asaj që e ka përgatitur Allahu subhanahu wa taala për besimtarët e sinqertë, për besimtarët e nështruar për ata që ruajn besimin. Do tham se pejgamberi Allahu i Allahut i ka nxitur besimtarët të shpresojnë këtë mirësi i kanë këshiluar që ata talusin Allahun me frikë edhe me shprejës. Dhe më thënë me, me frikë, duke u friguar nga dënimi dhe hidhimi Allahu subhanahu e tala, dhe duke e kërkuar ata që është e ka Allahu subhanahu e tala, dhe duke i përgëzuar se më shirë Allahu të është afer ve përmirve, afer atyre që janë besim ta. Gjithashtu e përmendëm se dhe vetë pejgambert e kanë shprejhur lakmin e tyre ndaj asaj që është e ka Allahu subhanahu e tala flasin për atë lakmi që është pozitive, që mbështetet në besim të pastër, që mbështetet në angazhim të vazhdueshëm në adhurimin e Allahut subhanet al, dhe që nënkupton largim prej atyre gjërave që i kanë ndaluar Allahu subhanet al. Për dashëm për këtë ishte Ibrahim i alaj salam, te cilit Allahu i dha shumë të mira. Allahu e ruajti. Allahu i dha që në familjen e tij të ketë pejgamber, që Allahu pasardhësit e tij të zbrit të zbret libra sigurisht, janë do të hanivë çikazrit musa e thalesa misai thalesam dhe pejgamberëve tjerë edhe e bëri që Allahu xhejashanuhu të rinjalla të në mes e njerëzve të mirë prandaj Allahu subhanahu wa taala në ayatjet e thot waman yarjabu amillati ibrahima illa man safiha nefsuh nuk dëshirojnë të distancohet nga rruga apo nga populli nga mileti i ibrahimit alayhis salam përveç atij që vetë nuk ka shpall më ndjelet do të thotë Vetveten, për vetveten ka gjykuar se është mendjelet. Wala kadista fehunehu fid dunya wanehu fil akhireti min as-salihin. Nat azjydam ne kete dunya dhe na botën tjetër, ai do të jetë në mesin e të mirëve. Shikoni Allahu tregon si është përgjithësuar. Se një lutje e Ibrahimit, interesant ta përmendim në Kur'an kaqçen, Rabbi habli hukman wal hukni bis-salihin. Allah më jap pushtet dhe më bashkon me të mirët, ndërsa ne këto të, nga këtra jetë që i përmendim per mendes Allahu xhe'anhu në botën tjetër do tjetë të jetë në mesin e të mirëve, në mesin atyre që kanë qenë rrobër me të cilën na shiknaçur Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj kjo është shumë e rëndësishme në takimin. Parasisht thotë çfarë ka qëndërcësia Ibrahimi te rellisam që Allahu a sheka e ka vlerësuar dhe ka mirësine, e ka dalluar me këtë mirësi në këtë botë në botën tjetër. Id qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Kur Zoti i thati atij në shtroho dërzoi ju Allahu subhanahu wa taala fa aslamtu li rabbil alamin ju dërzova apo ju dërzova Allahu Zoti i botës prandaj Allahu subhanahu wa taala e dalloi këtë pejgamber gjithashtu edhe pejgambert tjetër kanë lakmuar në mirësitë tek Allahu subhanahu wa taala për tyre ose Zekiriaj alayhis salam i thirën në moshën e shtyrë do të thonë e shtyr kur ka qenë vetëm se plak ka kërkuar për Allahu që thie pasardhës Dhe zakërija, idhna dhe rabbehu, rabbi, la të dherni fardan, wa entë hajru lëwarithin. Dhe zakërija, kër ju drejtu me lutje, Allahu, të zotit e ti, dhe i tha, o zot, mos më letëve të muar, e ti e të rëshigua si majmir, fës të gjebna lëhu, dhe ne ju përgjigjim ati, wa vahebna lëhu jahja, dhe jadham si pasardës jahjan a.s. wa slahna lëhu zaujë, edhe përmisuam, dhe me thonë, gruan e ti, e se e ishte plak, Allahu e mundsoj që edhe ajo të lindh, dhe dhe dhe thot, inne hum kenu, qëfar ishte e, jeta, rutina, përdiqëmëria e këtëre njerëzve, mos ta qoj rutinë, se ndo është të është fjallë e randë, qëfar ishte mënyra se si ataj jetojnë këtë jetë, inne hum kenu, ju sari une, fil kajrat, kretë të, qëfar bënin, shpejtonin në vejë, prate mira, vojedo unën e në rregabën, duke shpresuar dhe duke lakmuar dhe duke ufriguar. Va kjanu lena haqa shi'in dhe ishin, dhe fëthën cilsia e tyre ishte, se ishin të nështruar të përullur para madhërisë, Allahu subhanahu atane. Dhe fëthën këta njerës e muren mirësine Allahut në këtë dunja, Allahu jodha famih, por cilsia e këtë njerës cila ka qenë, inahum kjanu ju sari ju una fil kajrat, shpejtonin, bërnin gara në vepra të mira, a lutin Allahun lutja e cila është neglizhuar dhe anashkaluar duke do të thonë a lutin Allahun edhe me frikë, edhe me shpresë, edhe me lakmi, por edhe me një dorë të përbajtë sepse ndoshta kemi bënë ndonjë vepër me të cilën Allahu nuk është i kënaqur, edhe për shkak të hidhrimit nuk ta pranohet lutja. Prandaj Allahu subhanahu wa taala thotë wa kanu lana khashiain, drapër cilësive që i kanë pas këta njerëz ka qenë për uljen në dhe nëstrimin te Allahu subhanahu wa taala. Për është pejgamber, pejgamberve, Allahun në Kur'an flet edhe të regon se edhe njerëzit e mirë që janë munduar që të përmisojnë adhurimin e tyre, që janë munduar që të mbushin kohën e tyre më adhurimin dhe Allahu Subhanu Talë, edhe ata kanë të drejt të lakmojnë, apo edhe ata meritojnë të lakmojnë mirësit e Allahu Subhanu Talë. I përshkruan besimtartë të si e zgjohen natën të tëgjafë gjënubuhum, anil medajji, i edhuun rabbehum, khaufan wa tëtëma'a, qash... tira... ata zëgjohen nga shtratëra të tëtyre, në natën, edhe elusin Allahun gjëshanohu, me frik, edhe me lëkmi dhe me shprejsen, wa mimma rëzaknahum jënfikun, dhe nga ta me tëtëcilen, Allahu i ka funizuar jëpin, për dhe Allahu i përgëznatat, fëla ta'lamu nefsun, ma ukhfie lëhum min kurrati ajun, jëzain bima kanu Ja, me lunë dhe nuk e din shpirëti se qëfar ka pregaditur Allahu Gjeshanu. Pre gjirave që e nëknatësi për sytë e tyre. Dhe në ku të shohin ato të mira në gjenet që Allahu i ka pregaditur për ta, dhe të pushojnë sytë e tyre. Dhe sa, pushimi sytë të pegamejës Allahu, në këtë bot ka qenë namazi. Allahu më gjallë, kurët të ajni i fissala, o gjujle të një, kurët të ajni i fissala, dhe Allahu ka, ka bërë të munshme që syri im të pushojnë dhe të kë Dhe këto njërës të cilët janë zgjuar natën, edhe e kanë lutur Allahun, subhanahu e tala, me frikë edhe me shpresë, dhe të cilët kanë dhonë nga pasurije me të cilën Allahu i ka funizuar, Allahu të të falat e alemu nefësun, dhe nuk e din shpirti në këtë dunja se qëfar ka pregaditur Allahu për ta, prej mirësive të gjenetin, gjenetit, si shë problem për ata që e kanë vëprua. Për dhe Allahun nukunan, vazhdo në dhe thot, efe men kene, mu'minen, A ka mundësi që ta barazojmë atë që është besimtar me atë që janë mëkatarë. Me, me të vërtetë mes tyre nuk mundemi të vendosim shenjë të barazisë. Amel ladina amanu wa amilussalihati falahum jannatu almawa nuzula. Sai përketa turist që kanë besuar dhe kanë bërë veprat e mira. Ktu Allahu xh.n. në këtë ky ajet e përmend disa vepra që janë para kusht apo diçka, disa kushte që njeriu duhet t'i plotëson nëse dëshirojnë që lakmija e ti për mirësi të Allahu të jetë reale, lakmija e tyre për gjenetet e Allahu që i ka kryuar të jetë e bazuar dhe e mbështetur në fakte. Përnda e thot, ata që kanë besuar dhe kanë bërë vejpra të mira, ata e kanë si vend qëndrim gjenetul më ua që Allahu e ka kryuar, edhe në të do të qëndrojnë për shkak të vejprave që i kanë bërë, nërsa ata që kanë bërë me kate, atëre vend qëndrimi tyre është gjare gjehenemit, gjithëhër kur të dëshirojnë të dalin prej saj do të kthehen në këtë zjarr dhe do t'ju thuhet shihani dënimin e zjarrit për shkak të gënjeshtrave që i keni bërë. Shikoni, Allahu subhanahu wa taala e quan gënjeshtër, nëse ata ndoshta nuk kanë gënjerë. Por gënjeshtra e tyre është se ata me vepra e kanë mohuar atë që e kanë shprehur me fjalë. Ndoshta kanë shprehur me fjalë se ne dëshirojmë edhe duam xhenetin, ndersa me vejë prajekan, më huar këtë pohim, duke bërë më kate që Allahu Gjeshanu nuk idon. Gjithashtu, Allahu subhanët tala, duke folë për një grupë të besintarve, thotë se ata e kanë shprejt qartë, dëshirë në tyre dhe lakmi në tyre për mirësit, që Allahu i ka inna nëtma u, e jagë firë lena rabbuna, në lakmojmë që nevet në falë, zoti yn, gabimet tona, e në kuna ewell el mu'minin, sepse ne ishim të parat që besuam Allahun subhanahu wa taala. Do thonë për shkak se kanë qenë në grupin e paqesh që i kanë besuar Allahut subhanahu wa taala, Allahu thotë se këta njerëz me të drejtë kanë, do thonë, mundësi të lakmojnë mirësitë e Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu në një ajet tjetër Allahu subhanahu wa taala thotë: "Wa ma lana la nu'minu billah". Që të mos e besojmë Allahun subhanahu wa taala, wa ma jaana min al-haq. Dhe pse të mos e besojmë të vërtetën që Allahu xheshan huna e ka zbritur. وَنَثْمَوْ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُنَا مَعَ الْقَوَمِ الصَّالِحِينَ سَتْمُسْلِيَ كُمَهِمْ Çe Allahu na vendos në xhenetë të tij bashkë me njerëzit e mirë. Dono kjo është bazë, do të thonë kjo është kërkesa e cila ka bazën e saj. Kjo është lakmia e cila mbështetet në besim dhe në shtynë të Allahu xhashan. Prandaj Allahu i përgjigjeth, fa thabahu Allahu bima qalu jannatin tajri min tahti al-anhar. Dhe Allahu i shpërblei për shkak të fjalëve që i thanë von për shkak të besimit që e shprehen në Allahun, për shkak të besimit që e shprehen në atë që Allahu e ka shpallur për të vërtetës. Edhe për shkak se shprehen dëshira që Allahu t'i ringjallë njerëzit e mirë, Allahu i shpërblleu ata me xhenete, ndër të cilave do të rrjedhë lumin, lumen, وذالك جزاء المحسنين. Kjo është shpërbllimi i atyre që janë vepër mirë. Prandaj, nëse dëshirojmë ta kuptojmë se çfarë kuptimi ka ë Kjo, kjo vlerë, se si ne uh, të uh, kuptojmë këtë vlerë, të lakmojmë ata që e ka Allahu gjëshanu, por lakmija jonë të jetë mbështetu në angazhim të vazhduhëshëm në nështrimi dhe Allahu subhanëtara, do të kuptojmë se uh, një prej shtyllave të nështrimi dhe Allahu subhanëtara shkia. Do të thonë, neve bëjmë vej pra të mira, kërkojmë për Allahu subhanëtara, edhe shpresojmë që Allahu të na e mundëson të shiojmë të mirat, nëse bukura të gjenetit që i ka krijuar përbesëtarat. Gjithashtu edhe kjo lajmi e ndihmon njeriu që të kalon sa ma sa ma lehtë këtë rrugë drejt Allahut subhanahu wa taala. Do të mund të shprehësuar mirësin, duke e ngushëlluar vetën me mirësitë Allahu e Allahut subhanahu wa taala, do të atë përjetë shumë më lehtë ato sprova me të cilat ballafaqohemi në këtë rrugë. Sot pejgamberi sallallahu alaihi wa salam niazi që më së shumti të sprovanin pejgamberët pas të ata që elë më të njajshëm e ta. Për në tërën e se dëshironë që kjo rrugë të jetë e lehtë, atëre të ndihmonë si një nozull, si një pregaditje për atë rrugëtim kjo, këto veprat e mira me cini afroshë Allahu subhanahu tala, edhe duke e shpesuar dhe duke e lakmuar atë që oshtë të këllahu subhanahu tala. Kjo lakmi për atë të mira që e në të këllahu subhanahu tala, është një shprejë e mendimit të mirë që e ke Nëta mundohet çdo kush për juve, që të mos vdes duke menduar keq për Zotin e ati, vazhdimisht të, të ke mendim të mirë. Edhe kjo lakmi për të mira që Allahu i ka përgatitur është një mendim i mirë për Zotin ton, i cili është i raltë, i cili është i vërtet. Edhe Allahu subhanehu ve teala nëse na sprovon, qëllimi i tij është të na pastron, qëllimi i tij është që të të shtohen të mirat tona, edhe të kënaqemi me mirësitë e xhenetit që Allahu i ka krijuar për në gjitha është të edhe kjo, do të në kunjeriu e a, a, a, kanalizon edhe e drejton adhurimin e ti të jetë, duke e pas parasysh, parasysh që edhe shpërblimit Allahu subhanahu wa ta ta'la, kjo të ragon se ne me të vërtet besimi jon është besimi fuqishëm, është besimi paluhatëshëm në Allahun subhanahu wa ta ta'la. Përndhe, kjo lakmi, është lakmi e cilën bështetet në besim të fort, është lakmi e cilën bështetet në vedije se ne jemi roberi që duhet t'instrohemi Allahu subhanahu wa taala është lakmia e cila mbështetet në mendim të mirë për Allahu subhanahu wa taala, edhe është lakmia e cila mbështetet bi faktin që ne jemi të vetdishëm se kjo rrugë është rruga e provave, është rruga e vështirsive, sepse xheneti i Allahu subhanahu wa taala e ka rthurr me epshe edhe me gjëra të urrejtur. Me siguri se Allahu subhanahu wa taala nuk e pranon, edhe pëse në kuran Allahu të regon rraste, kur jo besimtarët e kanë shprehur se ata dëshirojnë ma tepër, apo ka, kanë folhur se ne, atët që e kemi në dunjohet, a kemi në botën tjetër, ma dje dhe ma mirë se këto, të regon se këto jo besimtarë në realitet e shprehin një lakmi, apo të regon një thonë, dëshirën e tyre dhe atët që e shpresojnë të a kemi në botën tjetër, por ajo nuk më bështetet, Në faktë dhe nuk më bështetet në gjyra që i ka lejuar Allahu Subhanehu Tal a për për për për të cënë nga ka obliguar Allahu Subhanehu Tal. A për të tjere është, rras të për të cënë fletë Allahu në surin mëndetir nuk e thonë në dherni, wa ma në khalak tu wahida, me lemua dhe këtër që e kam kryuar une, wa gjaëltu lehu ma ale me mdu dhe. Ki person dhe allohot, se allohu e ka kryuar edhe i ka dhonë shumë pasuri, wa banin e shuhu dhe i ka dhonë shumë f prej mirësite, kësojt dunjoje, thumë me jetë me unë enëzid, pas taj kënjeri, hëndë dhe lakmonë që Allah hu tjep ma tepër. A e realitet që e përmendëm në filim, se dëshiron që Allah hu tjep shumë ma tepër. Mendojnë se aja meriton që të ketë ma tepër. Për dhe Allah thotë kella, inna hu kaneli ajatina anida, asësi, nuk ka të drejt që aja të lakmonë dhe të shpresonë. Pse? Sepse u të regua kundërshtar dhe mohues ndaj argumenteve të Allahut subhanet al se urhiku sauda ne unitja vështresojati rrugën. Prandaj, kjo është një lloj lakmiz i cili është i urritur, i cili është i papranueshëm, i cili nuk mbështetet mbi stilin kryesor, i cili është besimi në Allahun subhanet al. Kinjërika mohuar ai argumente Allahut xhashanu. O është i besimtar, prandaj dhe lakmia e tij nuk ka ku të mbështetet, sepse është është paraprir më mohim. Dësa ajo lakmi që i përket besimtarëve, të cilët edhe jetën e tyre realizojnë këta mënyra, kur jep sa ka, e jep duke lakmuar mirsinë Allahu, e Allahut subhanahu wa taala, kur ndihmon dhe kanë, ndihmon duke shprehur se Allahu ti dhihmon dhe ti lehtëson atij daljen para tij dhe dhënien e llogaris. Këto veprat e tij, domethën, motivohen nga kjo lakmi që të mëshrobleme tek Allahu subhanahu wa taala. Dësa Allahu në Kur'an thot se eh uh, ditën e gjykimit jo besimtar do të mundohen të afrohen pejgamberit sallallahu alaj. Gjatë dhata nga e majtën do mban duke shpejtuar, edhe uh, duke lakmuar se të hyjnë në xhenet, por ato nuk e kanë plotësuar siç tham kushtin esencial i cili është parakusht që njeriu të ketë të drejtë të mendon apo të shpreson në xhenetin e Allahut ai është besimin e Allahut subhanehu ve teala. Mbije ka të tjil, të till të cilët pasi që Allahu subhanehu ve teala wa kamunsuar që ta shijojnë mëshiren nga Allahut, pasi që kanë qenë të spravuar, dhe të thonë, kjo kanë dollë për shkakme, dhe më thonë, vetë vetës ja atribuan atë mirësi që Allahut ja ka dhonë, ajo mirësi që ti e kje përjetua dhe të ka lehtuar një vështërsi osh pre Allahut, subhanët, Allahut, Allahut. në këna thotë, uolejn edhe këna hu rahmet e minna amin badi darra me sedhu le e kulen, nëse nja mundësojmë ati që të shion rahmetin ton, apo rahmetin prej neve, pas vësht esi da e kishte goditur do të thotë kjo është e imja wa ma adhunus sa'at qa'imah do të thotë ne besoj se sot ndodhita e gjykimit do të thotë shpreh mohimin e ditës së gjykimit wala in ruji'tu ila rabbi do të nesër kthehem tek Allahu subhanahu wa taala inna li indehu lel husna do të jetë tek ai shumë të mira prandaj Allahu thotë falenu nebi an alladhina kafaru bima amiluh ne do të rroftojmë ne do të bëjmë të dinë ata që Nuk kanë besuar se çfarë kanë vepruar, u lanë dhiqën nga një azabë e ulët, do t'a bëjmë më të, të mundshme që ta shijojnë dënimin e ashpër. Ky person, çfarë ka bër? Ka lakmuar në mirësitë e Allahut subhanahu wa taala, apo ka treguar se ai meriton këto të, të mira, duke e mohuar ngjalljen. Edhe atëherë kur e ka pohuar ka thonë, edhe nëse ndodhet se të kthehen në botë tjetër, atëherë unë tek Allahu kam shumë të mira. Allahu Gjëshanu i shenjuar i thotë, ditë në ditën e gjykimit un do t'i lajmëroj, do t'i njoftoj njerëzit me vepë, jo besimtar, me veprat e këshia që i kam bërë. Edhe do t'i a bëj të do t'a bëj, domethënë do, do t'i bëj që ata ta shijojnë dënimin e ashpër tek Allahu subhanehu teala. Gjithashtu i kthellosh edhe domethënë lakmia e pabesë është lakmia e njerëzve që nuk e kanë besuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Sikur se janë ndjekësit e pejgamberëve më herët, ndjekësit e Musait, domethënë çifutat apo ndjekësit e Isait, krishterat, Allahu subhanehu teala Thodhë në Kurën, thuaj, kul inë këne të leku muddaru lë akhirët u indallahi, khali sa të mindunin nësë, fe të mennëhu lë maut e inkun të mësadikin. Thuaj, nëse me të vërtet, bota, do thënë, gjenetin akiret, është ekskluzivisht për juve, e jo për njerëzit tjerë, atër është presojnë i vdekin, nëse jeni të sinqertë, u nënë jetë të mennëhu ebeden bima qatë dhe me të idihim, për atër asnje nuk do të � Por shkak se janë të vetëdijshëm për veprat që i kanë bërë, wallahu alimu bi-dhalimin, Allahu shumë miridin ata që janë zullëmçar. Dita shtosh një horajeti kur këto dy kategori, ata kristetarë edhe, edhe hebrejt, çifutat thonë se nuk do të hyjnë në xhenet përposati që jesh prej popullit të tyre. Wa qalu lan yadkhul al-jannata illa man kana huudaw wa nisaara, do thënë nuk do të hyjnë në xhenet. Dikush tjetër për ata që kanë thënë, çifut edhe që kanë thënë kristtarë tilke emanihum të të të këtën shprejëset e të tëre. Kul hatu burhanekum inkuntum sadikin, thua e Muhammed në sjedhë një argumentet, nëse jeni ata që i flasin të vërteten, bela men esle me vajhëhu lillah, për kundrazi aje cili i nështrohet, edhe i dorzohet duke sinuar, sinuar fityrin e Allahu subhanahu e ta'ala. Dhe duke bërvejë platëmira, felahu e gjruhu indhe rabbi, aje ka është problemin e vetë e këzoti ti, ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون برtare nuk ka frik për veprat që i ka bërë më herët as që do thon, të thonë pikëllim për ato që e kanë bënë të kaluar as frikën për ato që vjen në ardhmëri Allahu në Kur'an thot innahum yushik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljannata wa nar, wa an-nar wa ma lil zalimin min ansar kush ka bo shirku Allahu subhanahu wa ta'ala Allahu atia qandaluar xhenetin prandaj shirku ti mbyll dyer të shpresës që dush t'i kesh të për mirësit e këllahu subhanët talë. Për të e këton nuk kanë bazë. Gjithashtu, prej njerëzve të tite që kanë lakmi për të mirësit e allahu e qëja nuk, që nuk më bështetet, në fakt e osh, lakmija njerëzve të cilet e hadhurojnë allahu në varsish për situatës. Tëtë të allahu në Kur'an, uaminen nësi me ja abudun lahe ala harfin, ka prej njerëzve të tite të cilet tjilë e hadhurojnë allahu në vars In asafin asabehu khairun ithman, ne s'ndoll diçka e mirë që të qetësohet. Ujn asabet hufit, natun inqalab ala waji, ne s'ndoll ndonjë provë atë plotësisht ndryshohet. Hasir ad-dunya wal-akhirah, ekahum burad ad-dunyane wal-akhiratin, dalik huwa al-khusran al-mubin, ekahum të mirë të kësaj dunie së takrit, kjo është mëtot humbja më madhe. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala thot se ka një kategori të njerëzve të cilët janë të mahnitur pas dunjas. Edhe ata nuk kanë bas pëse të lakmojnë një mërësit e Allahu subhanahu wa ta'ala. Për dhe Allahu nukur në thotë, men kja në juridul hajat e dunja o zinë e të ha. Nuk e fi lejhim, a amale hum fiha, a hum fiha la jubë khasun. Kushe dëshiron, e ka përshinim këtë dunja, dhe bukurit e kësaj dunja e. Ne o tja plotësaj ma ti, në këtë bot, vej prate tyre, dhe azje nuk do t'ju mungon. Ula i kelle dhina, lej se le hum fil akire vend banim nuk kanë tjetër thojza shpërblem për veç zjarrit të xehenemit wa habita ma sana wa ba fiha dhe është zhdukur atë që e kam bruar në këtë bot u bathin al ma kanu ya ja, amalun dhe është kot çdo vepër që e kam buar prandaj këto njerëz që synim kryesore kanë pas këtë dynja nuk kanë çfarë presin tek Allahu subhanahu wa taala kjo ishte biseda jo për blerin e cila e ka për qëllim që njeriu ta nxit qi me veprat e tij të arrin të realizon qëllimet e tij dhe të arrin tek shpërbimet e Allahut subhanehu ve teala. Treguam se kjo, se si Ky Aviler ka qenë pjesë e jetës së pejgamberit, pjesë e jetës së njerëzve të mirë, ashtu si pejgamberi kanë dhënë sinqertat, gjithashtu u folëm se kushti që njeriu të jetë, domethënë të ketë të drejtë lakmon atë që është, është, është në tek Allahu, është besimi i pastër, është nxitërimi, në veprat e mirë të Allahut subhanehu teala, është besimi i tij. Për dhe Allahu në lusim që inshallah ne të bëhemi të vendishëm se rruga drejt kërësive të shumëta që Allahu i ka kryuar pa njëriot është në përmjet besimit, në përmjet nështrimit, në përmjet vejt prave të mira dhe duke ndjekur rrugën e pejgamberve. Allahu në lusit në mëshiron dhe dhe në takimin ton të arshëm. Assalamu alaikum, më rahmetullahi vë berakat.